Jó Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfejöncsi YouTube csatornájára. Kövessék, mindenféleképpen kövessék a Lenin-i utat, és amikor éppen nem a Lenin-i vannak, akkor kövessék az én Facebook oldalamat. Ezt így párhuzamosan, tehát vagy az egyiket, vagy a másikat. Harmadik megoldás. Lájkolják is a Facebook oldalt, ha úgy gondolják. Ezen kívül pedig... Szíves figyelmükbe ajánlom egyre bővelkedő, támogatóval rendelkező Patreon oldalunkat, annak érdekében, hogy az anyagi bőség lehetővé tegye azt, hogy szeptemberben, hanem is partizán méretben, de olyan elágazások jösenek létre a műsorban, amilyenek korábban nem voltak vagy egyszerűen csak a színvonalt emeljük, vagy fogalmam nincs. Annyi lehetőség van, a fogalmam nincs, az nem azt jelenti, hogy fogalmam nincs, hanem az, hogy annyi minden van, hogy erre ezt a helytelen kifejezést alkalmaztam, Különös tekintettel arra, hogy a nyolcadik keretben nem messze itt a stúdiótól némi elhajlás következett, be, aminek következtében a papírjaimat is ott hagytam, aminek következtében az én kedvesemet, kelet Magyarországra egy kicsit később fogom elvinni születésnapi alkalmából, engedjék meg, hogy itt felköcsön köszöntsem a Kristinát mert ha meghalnék például hazafelé menet akkor holnap ki a frászkonyhoz tudnál felköszönteni őt, 22. születésnapi alkalmából, boldog születésnapot, Kriszta. Voltak jelentkezők, de nem lesz kejfejancsi nézőkkel lebonyolított műsor a jövő héten. Három élő lebonyolítású műsor lesz, ezek prontosan, prontosan milyen mintát követnek, ezt majd tapasztalni fogják. Szerdán havatői Sámuel lesz a vendégem, a hétfő ked, ha nem is rejtéd egyelőre, és a dolog lényege az, hogy mind a kettő, tehát hétfő ked és szerda, ahogy egyébként korábban is mondtam, 16 óra 32 kor, kezdődik, a Havatói sámuel készülő interjú egyébként élő lesz, ahogy Bocsmarci megkívánná élő, lebonyolítású. That good. Jó reggelt a pincében, Filippov Gábor, az Egyensúlyintézet kutatási igazgatója. Nehézipar dekarbonizációja, ebből készültem. Fogalmam sincs, hogy a nézők tömegei, azok mekkora érdeklődés vannak ez iránt a téma iránt mutatni. Különös tekintettel arra, hogy tegnap némi elhajlás volt, aminek következtében ezt a bonyolult szöveget nem is biztos, hogy olvasni, mert ebben olyan kifejezések vannak, amelyeket teljesen józanul is nagyon nehéz ismertetni. Te amikor amikor létrehozza az Egyensúlyi Intézet például ezt az anyagát, a nehézipar dekarbonizációja, akkor abban te milyen szerepet vállalsz? A munka folyamatnak meghatározott szakaszában elolvasom, véleményezem az éppen aktuális állást, de ez nem az én kezemet dicséri. Van nekünk egy klíma és fenntarthatósági politikai szakértőnk, illetve igazgatónk, aki enneket a mélyebb szakmai részleteket tudja kezelni. Itt ugye arról van szó, hogy nekünk vannak átfogó anyagaink arról, hogy a, a, az ország az hogyan érhetne el egy szemtarthatóbb, klímasemleges gazdasági szerkezetet és életmódot, ebben általános irányokat adunk meg. És hát amikor joggal megkérdezik, hogy na de mit kellene csinálni egyes iparágazatokban, jelen esetben például az acél, cement és vegyiparban, akkor belemegyünk mélye szakmai részletekbe, ezeket azért nem kommunikáljuk általában szélesebb körben, mert ezek már tényleg túl szakmaiak ahhoz, hogy szélesebb érdeklődésre tartsanak számot. Viszont mi konkrét javaslatokat meg tudunk fogalmazni iparági szereplőknek is, hogy hogyan támogathatják a magyar klímacélokat. Amintem, veled az elmúlt időben konyhatitkokról nem nagyon lehetett beszélni, mert ez a szervezet és működési szabályzatoddal nem fér össze, kint leszünk erről a dekarbonizációról beszélni, ha csak valami más témát nem ajánlasz. Hát kérdez, és a kompetenciakörben belül válaszolok, de hát ezt azért tettük rólam, hogy hogy, hogy én ennek nem vagyok. Tehát, hogy a tementipar szintjén már nem vagyok szakértője a, a, a kriónpolitikában. Akkor még mielőtt elmélyednénk a dekarbonizációban, ami egyébként aktuális lecke lenne, mi az, amit te ajánlasz a hetedből, ami nem valami konyhatítok, mert azt nem engedi a szervezet és működési szabályzatod, de amiről mégis beszélnél, és összefüggésben van az Egyensúlyi Intézettel. Vagy nincs összefüggésben? Fogalmam nincs. Mit ajánl a pincér úr? Nem készültem ajánlattal. Én mindig arra készülök, hogy a kérdéseidre válaszolok. Úgyhogy ilyen ajánlattal nem tudok előállni. Mindenki nézve meg a cseresznyi, és a katonával. Nekem az egy nagyon nagy volt a héten, ami mostanáig hat rám. Tudom, hogy neked nem tetszett, azt hiszem... Erre majd összek, hogy Mi közepesen voltunk. Színház ismerő barátnőm szerint Onodi Eszter nem bírja a főszereplőnek a súlyát, tehát hogy ő kevés ehhez. Azt megnyugtató tudod, hogy van olyan művészeti kérdés, amiben még, a, még vele sem értünk egyet. Szerintem nagyon-nagyon jól birtok, de az is lehet, hogy más formában volt. Könnyen lehetséges, könnyen lehetséges, és hát azt az se tudom, hogy egy ilyen fontos szereplőt, mint a a kulturális rovat ilyen módon kibeszélhetem el, hiszen ott van Balogh Gyula, aki egyébként hivatalból ért a színházhoz. És így aztán az, hogy neki egyébként, azt tudom, hogy a honpolának egyáltalán lehet e véleménye, vagy hogyha lehet véleménye, akkor én azt elmondhatom. -e. Tehát én ma reggel már annyi szabályszegést követtem el, könyvstekintettel arra, hogy személyigazolvány és jogosítvány nélkül közlekedtem, mert azt a nadrágot, amiben ezek a műanyag lapocskák vannak, azt otthon hagytam, viszont próbáltam jegyet venni, tehát én ma már ide eljutottam, hogy miután nem tudom igazolni az életkoromat, és bérletem nincs, egyébként sincsen, ennek következtében próbáltam jegyet venni a újbuda megálló, utáni megállónál, aminek nem tudom mi a neve, de ott ott adta ki a pénzt az autóba ahol egyébként a jegyeket kellett volna, megkíséreltem még egyszer, de úgy döntöttem, hogy pontosan akarlak felhívni, ezért harmadszor nem kísérleteztem, viszont nem sikerült jegyet vásárolnom. Mit kellett volna tennem szerinted? K kicsit nehezen követtem, én leragadtam ott az új Buda után, szerintem nem következik megálló, az mintha az utolsó megálló lenne. Én ezt értem, de hogyha a végállomásról visszafelé méz, akkor megint vannak megállók, tehát nem úgy van, hogy van a végállomás, tehát van a végállomás és onnan visszaindul, tehát ez úgy van, hogy hogyha Székesfehérvárra megy egy vonat, akkor ha megérkezik Székesfehérvárra, akkor onnan általában visszamegy a nyugatiba. Aha. Vagy a délibe. Hát attól függően, hogy honnan indult, vagy éppen a Lázár János által vezetett MÁV hogyan dönt, hiszen a MÁV egy önálló entitás Magyarországon. Uh -huh. Mitán túltetted magadat azon, hogy van egy megálló új után, mit tanácsoltál volna, mint az egyensúlyintézet kutatási igazgatója? Mit tegyen az ember egy ilyen szituációban? Um. Fogalmam sincs erről. Látod, mert teljesen készületlen vagyok, tehát most hirtelen nem tudom, mit tanácsoltak A, neked. Azzal én is gyakran szembesülök, hogy egy picit, mint hogyha az ideinek az intézésre az le lenne maradva a felhasználóban a technikai környezet mögött, tehát a, a személy igazolványomat és egyéb ilyen kártya alapú vagy papír alapú amit én is gyakran otthon hagyom. És amikor otthon hagyod, akkor ezt hogyan pótlod? Akkor, amikor éppen... Valaki kérné, vagy milyen tudat ilyen iratok nélkül rendelkezni, vagy nem rendelkezni? Két lehetőség van, ezzel többször is beleütköztem az elmúlt hónapokban. Az egyik az, hogy van a szükséges iratokról a fénykép a telefonomon, és azért a wow. van, ezzel bejérik az ügyintéző. A másik az, hogy valamiért valószínűleg ez a történész betegségnek a mellékhatása. A személyigazolványomnak a számát azt tudom fejből, úgyhogy bármikor be tudom diktálni. Igazából senkinek nincs rá szüksége ha csak nem tüntetésre néz, néz vagy hasonlók. Tehát a, a, az adatoknak a biztosításával már láttam, és szerintem teljesen furcsa az 2022-ben egy kártya alakú igazolványt kell magunknál hordani. Múlt héten, mintha beszéltünk volna a digitális transformációnak a fontosságáról, szerintem már bőven tarthatnánk ott, hogy legyen a telefonunkon egy STS hasonló alkalmazás, amiben például tudjuk igazolni a személyi azonosságunkat. De legyen egy csipa bőrünk alatt, ami az világ világában minden adatot biztosít, és akkor még ilyen se kell. Vagy de legyen csipa bőrünk alatt? Hát ebből már nagyon komoly viták tudnak származni. Ugye egy olyan országban, ahol nagyon sokak számára egy kötelező voltás is már a szabadságkorlátozásnak az elviselhetetlen szintje. lehet, hogy ez gyors változás lenne. Annak ellenére, hogy ez a, ennek a technikai feltételei már több mint 20, 20 éve adottak, tehát akár erre is lenne lehetőség. De szerintem, tehát hogy egy dolgot nagyon kevés kivétellel, soha nem hagynak otthon az emberek, és ez a telefonjuk. Érdekes, hogy a telefonom az tényleg nálam van, tehát ezt nem is értem, hogy ez hogy maradhatott nálam. Apró pénz is van nálam, és a zsebkendőm. De volt 2000 forint a hátsó zsebemben, az például nem volt nálam. Nemrég olvastam egy kutatást arról, és nem fog emlékezni a pontos szám, de az embereknek megdöbbentő hányadú többsége nem, hogy mindig magánál hordja a telefonját, hanem alvás közben másfél méteres körzetben tartja. Tehát, hogyha vala, valamilyen eszközt érdemes lenne ilyen innovációkra felhasználni, az biztos, hogy a telefon lenne. A, én például mondjuk készpénzzel, hogyha valahol csak készpénzzel lehet fizetni, ami egyébként törvényellemes a legtöbb helyen, akkor meglehetősen zavarba szoktam jönni, mert nagyon-nagyon nagyon, -nagyon, -nagyon szélsőséges, hogy havonta egyszer használok készpénzt. Mi jó. Volt egy jogszabálymódosítás a Covid időszakban, ha jól emlékszem, akkor 2021. január 1-től lehet, hogy egy évet tévedek, de szerintem 2021. január 1-től minden olyan helyen, ahol kötelező ezt az elektronikus pénztárgépet bevezetni, ott kötelezően el kell fogadni az elektronikus fizetést, ami ugye nagyon-nagyon sok szempontból jó visszaszorítja az adóelkerülést, a korrupciós kockázatokat, a mindenféle ügyeskedéseket, és egyébként borzasztóan kényelmes, de hát ennek nagyon sokféle megkerülési technikája létezik a mai napig, tehát hogyha mondjuk volán buszon szeretnél kártyával vagy telefonnal fizetni, akkor hát eléggé radikális reakciókra számíthat sokszor a, a sofőr részéről. Miközben ez szerintem egy nagyon hasznos innováció Covid-járványtól függetlenül is. De tehát, hogy onnan indultunk, hogy ez egy ilyen egyedi példa lett volna arra, hogy az, hogy az emberek nem tudnak megszabadulni a mobiltelefontól, ami is szempontból érdekes antropológiai kérdés, azért egy nagyon praktikus adottság is, hogyha ilyen típusú fejlesztésekben gondolkodunk, ne kelljen magadnál hordalon vaskos pénztárcákat, irattárcákat, amiket aztán rendre elfelejtelsz, elveszítelsz, ellókják, stb., hogyha egyszer ott vannál az a telefon, amit tudnál erre használni. Feleséged megihletett engem, tegnap egyébként tanácsot is kértem tőle, elmesélte? Nem. Köztetek nagyon sajátságos az információ de ez nem része a kettőnk beszélgetésének. Szóval megihletett a feleséged, és amikor csomagot váltottam, vagy felajánlottak egy másik csomagot, ami ráadásul olcsóbb, mint amivel most rendelkezem, vagy korábban rendelkeztem, mert most, amivel rendelkezem, az az olcsóbb, és nem a korábbi. Most már, ha ismét elmennénk Szaudarábiába, akkor nekem is lenne korlátozott mértékben olyan internetcsomagom, amit Szaudarábiában használhatnánk. Nem is tudtam, hogy, hogy mobil csomag szolgáltatási tanácsokat is tud adni, azt mondjuk nekem sem ártana. Én hányszor csomagot váltottam eddig jellemzően sok csomagokra, a végén mindig azt vettem észre, hogy ugyanúgy csinek, mint előtt. Nem, ez most kevesebb, és a Saud-Arábiában ébrednék, ami azért lássuk be kicsit valószínűtlen, ha csak el nem rabolnak, akkor tudnék, ha tudnám használni, adott esetben föl tudnám veled venni a kapcsolatot, és megkérdezném, hogy útlevél és minden nélkül, mit csináljon az ember, ha Szaúd arábiában ébred. Ez nagyon praktikus, bár pont tegnap valakivel arról beszéltem, beszélgettem, hogy egy érdekes turisztikai megfontolás lett az, hogy az ember olyan helyre tudjon elmenni, ahol még nincsen tévedő, és nem tud használni a mobiltelefonot, mert annyira... Csintalan Sándor, például ilyen helyen él a tanyák világában. Ott hol van internet, hol nincs? Ez kecskemétől néhány kilométer. Na igen, de hogyha egy olyan turisztikai célpontot keresel, ahol általánosan nincsen, akkor azért jelentősen szűkülnek a lehetőségei. Tehát olyan helyeken van már, ahol az ember nem is gondolná. A tegnapi beszélgető partneremnek praktikusan a jutott eszébe, ahol sehol nem volt. Na most, hogy az ember azért menjen Eritreába, hogy ne tudja két elérni telefonon, az egy de ez egy nagyon érdekes kérdés. Hova mehessen el az ember, ahol nem érik el mobiltelefonon, ez például egy kvíz kérdés lehetne. Van, aki egyébként fizeti ilyen ötletekért, úgyhogy ezt tegyed el, és hogyha egyszer még kvíz kérdéseket kell írnod, akkor egy kérdésed már van, mondjuk az viszonylag kevés, hiszen hogyha erre megválaszol, vagy nem tud megválaszolni a delegványos, akkor a következő kérdést azért mégiscsak ki kéne találni. Mindenképpen, de, de gondolj bele, így, így az, hogy kvíz is érdekes, de, és egy kvíz egy abban én most megerősíteném a viccedet, hogy ez elektorisztikailag egy kiadnázandó terület szerintem, mert hogy arra is van nagyon sok kutatás, hogy az ember hányszor nyúr spontán a telefonjához, akkor amikor, tehát proaktívan, nem arról van szó, hogy a telefon jelzi, hogy valami fontos dolog történik, hanem, hanem egyszerűen neurológiailag belénk van már kódolva az, hogy egyfajtán van a a telefon. Köztünk komoly konfliktus forrás ez a honpolával a telefon használat, miután ő más időbeosztással főnök, mint ahogy én vagyok, nem főnök a magam beosztásával, és ez péntekünk egy szombatunkat, vasárnapot csak féli, meddig az elmúlt időben e, tudta feszültséggel ellátni, mert hogy ő egy olyan főnök, akire, akit igénybe vesznek a kollégái, ő is igénybe veszi a kollégáit, és valószínűleg az elhanyagoltság érzése okán, mint egy ilyen gyerek ez a e, Engem vigyen a padlásra, és a dagatruhát azt hagyja másra. Alapon próbálom őt rávenni, de ebből már egész komoly feszültség van, úgyhogy könnyen lehetséges, hogy mediátorhoz kell fordulni. Te ilyen mediálási tevékenységet válasz? Természetesen csak képmutató dolog lenne, mert ez köztünk is konfliktus. De hogy, hogy itt van egy érdekes jelenség szerintem, hogy amikor te elmennél pihenni, kikapcsolódni, akkor is bened van a reflexünk. Konkrét példaként hadd hozzám fel, hogy az egyik közeli munkatársam, amikor elvileg nyugodt elvonulás van, és csapatépítés is megbeszél, és látom azt, hogy reflexzerűen frissíti az e-mailjét. Nem vár e nem gondolja, hogy valami fontos dolog történhet, de belé van kódolva, hogy lemarad valamiről, hogyha nem frissíti időből az e-mailjét, ami szerintem egy nagyon aggasztó, Jelenség és általánosnak tekinthető. Az Szerintem. És, és az különst tekintette, nem. hogy ezen a telefonon, ami van az elmúlt időben az e-mailek csak úgy jelentkeznek, hogyha így le akarom őket görgetni, és akkor megjelenek az újak. Egyébként csak úgy magától egyáltalán nem jelentkeznek. Így aztán, hogyha én ilyesmit csinálok, akkor még azt is mondhatom, de hát nem tudom, hogy kaptam e-mailt, e hiszen azt csak így tudom előhívni. De előre még nem fordultam senki se, hogy ezt a rejtély megoldja, hogy egyébként önmagától miért nem. Adja ki az e És tegyük hozzá, hogy ö, fiatalságod ellenére te már nyugdíjas generáció vagy. Most gondolj bele, hogy a digitális belső szülők esetében ez hogy néz ki. frissíted az e-mailedet, megnézed a messenger megnézed a viber t megnézed, hogy a, az Instagramon történt -e valami. Ö, megnézem a patreon t hogy van e új támogatók. Így van, és megnézted egy nagyon érdekes komment folyamatot, amire másnap már nem fogsz emlékezni. Ö, Hadd hangsúlyozom itt, hogy nem arról van szó, hogy a digitális aktivitás most ilyen boomer módjára én elítelném. Azt mondom, hogy a folyamatos elérhetőség és az impulzusoknak való kitettség, az mintha kialakított volna egy információs drogfüggés bennünk. És amikor én tegnap azt írtam neked, hogy bizonyos időpontokban nem leszek elérhető, mert direkt olyan helyre vagyok nyaralni, ahol nincsen térerő. Az és az nem az Eritreába. És nem Eritreába. szerencsére Magyarországon belül még van... Magyarországon belül még van Eritrea. Magyarországon belül is működik még erről. az egy részben tudatos megfontolásnak az eredménye, mert szerintem teljesen elfelejtettük. én érlegelműs elfelejtettem szinte, hogy milyen a folyamatos elérhetőségnek a kikapcsolása, miközben az életemnek eddig a mennyiségileg nagyobb részét mobiltelefon nélkül töltöttem. Ez szerintem egy tök érdekes jelenség, ami a pszichológiának még jó időre fog munkát adni, hogy hogyan változtatja meg az agyunknak a működését és a szabadidőnknek az eltöltését, az állandó elérhetőség. Nem biztos, hogy ennek minden oldala az, az hasznos. Miközben maga a jelenség persze egy nagy lehetőség is. Hát ennek én egy ilyen társadalomszociológiai vetületével szoktam találkozni, és ezt viszonylag rendszeresen szóvá is teszem, hogy ugye különböző Facebook ismerőseimnél, vagy nem Facebook ismerőseimnél, akiket egyébként nem a Facebook által ismertem meg, de hogy ilyen módon is lehet kapcsolatot tartani, a Facebookon is tartjuk ezt az ismeretséget valamilyen módon. Én róluk a Facebook levelezésük alapján olyan képet tudok alkotni, ami alapján azt se tudom, hogy eredetileg egyébként meg akartam volna -e velük ismerkedni, bár ezek az ismerettségek egy része olyan volt, hogy egész egyszerűen mestereim voltak mondjuk a Magyar Rádióban, tehát nem az volt a kérdés, hogy én mit akarok, hanem így hozta az élet, és nagyon jó, hogy így hozta az élet, de a Facebook levelezés az néha olyan érzéseket kelt bennem, mint hogyha illetéktelenül belenéznék valakinek, vagy átnéznék valakinek, vagy belenéznék a, vagy benéznék az ablakán, és olyasmit látnék, amitől elkapnám a tekintetemet, de már késő, hiszen láttam valamit. A Facebook társalgás az belülem ezt hívja elő, néha szándékosan is távol tartom magam ennek következtében ettől, mert a Facebook azt teljesen alkalmas arra, hogy kitágítsa azt a kört, amiről a jelen ellen azt mondta, hogy nem akar valakivel megismerkedni, mert annyira felnézve, hogy nem akar benne csalódni a Facebook levelezés alapján szépen, mindenkiben csalódni lehet. Ez igaz, és ez egy különbeszélgetés tárgya lehetne. Én most hagyjam a egy másik tünete, amit saját magamon tapasztalok, elmész színházba, leülsz egy könyvel, ez elvileg egy alkalom lenne arra, hogy lássanézz a telefonra, és mégis a, ez a digitális kitettség, vagy információs dokszigés ez befolyásolja a is. Tehát én magamat azon kapom, hogy nem vagyok képes olyan elmélyülten olvasni mondjuk számomra fontos szépirodalmi műveket, vagy nézni egy darabot, hogy az rendesen úgy tartósan magával vigyen, hogy ez régen megtörtént. Tehát mondjuk a, a függönynek a legördülése után arról beszélgessünk te két órát, hogy az Onodi Eszter elbírja a főszerepet a színpadon, vagy hogy mennyire tisztelte, vagy nem tisztelte a az rendező a, a rendező szöveget. Ehelyett kivétel nélkül minden nézi, azonnal megnézi, hogy történt-e valami a telefonján, és ez azokra vonatkozik, akik kibírták, hogy az előadás alatt ne nézegessék a telefonjukat. Ez most nem egy ilyen mor morális megfedés hanem azt veszem észre magamon, hogy egy olvasmányélmény például, ami valamilyen fokú kiszakadást és elmérést igényel, az mennyire más lenyomatot hagy bennem akkor, amikor a figyelmem folyamatosan megszakítódik, vagy éppen miután becsuktam a könyvet, nem ülök még húsz percet, hogy gondolkodjam azon, amit olvastam, vagy megegyezzek pontokat, hanem rögtön egy más, teljesen más térbe kerülök, és mással kezdek foglalkozni. De nekem nagyon foglalkoztat és az is, hogy mit lehet ezzel ellentenni, túl azon, hogy egyszerűen erőszakkal korlátozott magad a használat tekintetében. Engem legalább ennyire zavar, ha valaki nachoszt mártogat a Wes Anderson film alatt a hompola mellett, tehát mi csak nem is mellettem, hanem a hompola mellett, tehát olyan hangos mókus, akit egyébként mókusként tudok identifikálni egy üléstávolságon túl is. Sőt, kifejezetten aggódom, mert időnként megremeg a kezében, ahogy tapasztalom ez az izé, és attól félek, hogy leeszi magát, és ha leeszi magát, az olyan problémákat fog előidézni, aminek következtében mégsem fogom, még kevésbé tudok odafigyelni a filmre, amely az elejét tekintve leköti az ember, aztán egy ilyen Wes Anderson-i öncélú marhasságá válik, de mire az ember beleunna addigra véget ér? Ebben nagy vita lehetnek közöttünk, szerintem a mozélemény az 2022 re nagyjából erről szól, hogy, hogy ilyen hatásoknak ki legyünk téve. Azt hozzáteszem, hogy mondjuk a Saul fia alatt engem is zavarta a pokkordokoktatás. Téged foglalkoztatna e az, hogyha egyébként egy zenész, akit megrúnak, amiatt, hogy keményen bánnik a Zenekar tagjaival ezzel kapcsolatban azt mondanák, de hogy a kocsi Zoltánra is ugyanezt mondják, arra a kocsi Zoltánra, aki ugye ezzel kapcsolatban nem védekezhet, de gyakorlatilag ez most egy merészugrás volt, és nem is feltétlenül a humpoláról jutott eszembe, hanem valakivel összehozott a sors a 8E buszon még tegnap, és erről beszélgettünk. Hát azt hogy mit jelent a keményemben. Hát ez az, ez az, ez az, ez az. Tehát egy, egy, egy, a, tehát de múltkor Navracsis Tibor a beszélgető társam, utáni beszélgető társam azt mondta, hogy de hát a művészetben nincs demokrácia. Úgyhogy én csak kapkodom a fejemet. Egyébként visszatérve ebbe a térbe, amiről te beszéltél, én például az órákat is kikapcsoltatnám az emberekkel, mert az órák, ahogy világítanak, ezek a digitális órák, azok majdnem felidézik a telefon által nyújtott élményt, amelyek egyébként átvilágítanak különböző szövetanyagokon is. Nem beszélve arról, hogy jellemzően össze vannak kötve a, a telefonnal, tehát ott is üzeneteket nézünk. Azért az előzőhöz az hadd kapcsolódjak hogy szerintem itt tényleg fontos az, hogy a keményen bánást azt megfelelően értelmezni tudjuk. Mert nem mindegy az, hogy valaki egy, kon, egy művészi koncepciót határozottan képvisel, és adott esetben túlép udvariassági határokon, és nem mindegy az, hogy az emberi méltóságát sérti meg a másiknak. Amit persze el kell választani az így létrehozott műnek az esztétikai értékétől, ami szerintem független Viszont szerintem azt, azt, abban ne nyugodjunk bele ebbe a közkeleti bölcsességbe, hogy hát a művészet az néha megköveteli az extrém eszközöknek az alkalmazását, és akkor most az utolsó tangó Párizsról Zsoltól beszélni arról, hogy mit szabad és mit nem a magasfokú művészet létrehozása érdekében, de szerintem azon érdemes túlhaladni, hogy bármi megengedhető. Arról nem beszélve, hogy azért most már vannak elég széles tapasztalatok arra, hogy nagyon sok tekintetben mitoszok követi ezt a szűk. Szükségszerűségnek feltételezett határárán. És majd, amikor a lányodról visszaknyában és magas alkucipőben távozik, akkor eszedbe fog jutni ez a beszélgetés majd néhány év múlva? Nem pontosan értem, hogy hogy jön ide, de. Hát nem jön ide, el fog menni. El fog menni, hát biztos, hogy nem fogom visszatartani, vagy nap, hogy megszabni, hogy hogyan öltözködjön, de hogy beszélgetni fogunk sok mindenről, az biztos. Sok szeretettel üdvözlöm a családot, kérdeznek a benyótól, hogy beszélgettünk tegnap. Istenértes a honpolát. Át fogom neki adni, szerintem hallotta. Szia. Természetesen. Dekarbonizáció jövő hétem. Hiányozni fog majd nyáron. Tudom, hogy nem kölcsönös, de gondoltam, ezt elmondom. A nézőim egy része erre köpni fog, hogy, hogy ez a fiala mennyire szervel is, hogy nem tud kibújni a Navracsics segéből, Tehát borzasztó. De most megvallotta magának, hiányozni fog. Akkor én is azt fogom mondani, hogy ön is hiányozni fog nekem, és legalább kétszer köpnek a hallgatók. Égett, de ez kevésbé igaz. És az, ugye én írtam önnek egy sms hogy ezzel összefüggésben vagy sem az ön sajtófőnöke felhívott, és mint egy megnézni, biztos, hogy az ön naptárát felszabadítandó. Tehát Szerintem iszonyatos mennyiségű ember fog ráugrani a péntek fél nyolcra. <gül> Tehát beszéltem DBG-vel, aki felhívott, kérdezte, hogy akkor ez hogyan van. Már be is írta talán szeptember 16-át, vagy nem tudom, meriké lesz az első péntek, amikor vagyunk, ha csak meg nem halok. Uh, és uh, én már látom, hogy hosszú sorok vannak. <gül> De más, de figyeljen, tényleg szóval az a helyzet, hogy más uh, ilyen feltételes reflexeket is kialakított bennem. Például? Nem például egy. Erre büszke lehet. De nem is tudom, hogy ki az, aki utoljára ilyet alakított ki bennem. Itt van a miniszter úrnak a által adományozhatott elismerésről, amit ugye lehetett véleményezni. Megvan, ez, ez még ön, ugye? Igen, igen, igen. Gondolj el, hogy én a tárcámot otthon hagytam most a szószoros értelmében, mert hogy önőjű egy tárca nélküli de ez egy rossz vicc volt. Még haza kell mennem. A honpolának holnap van a születésnapja, majd köszöntse föl, biztos jól fog neki esni. Jó, jó, jó. Én viszont elmulasztottam ba meg a múlt héten felköszönteni önt. De ez nem probléma. Én de nem nekem nem probléma volt. Értem. Felmentem a lelkis el... de sajnálom, ez alól nem tud felmenteni. Hát... Jó, értem, értem. Ön adhat elismerő oklevelet, és adhat prorégió díjat, és Ereki István díjat. És tudja, hogy mi történt? Nem. Csalódott vagyok. Miért? Mert azt hittem, hogy kitalálja. Nem, nem találom. Hát ez az, nem mertem megkérdezni öntől, tehát egész egyszerűen én alaplétezésemben azt gondoltam volna még rigács előtt, hogy én megkérdezhetem, hogy hol van rigács. De miután ebből ott azért egy eléggé jelentős feszlet, arra gondoltam, hogy én nem merem megkérdezni öntől, hogy ki ere István, mert még azt fogja nekem mondani, hogy nézzek után, ez egy fővárosi hanyagság, úgyhogy Igen? az, a, az ha a helyzet, úgy utána néztem. Tehát egész egyszerűen tudat alatt ön abuzál. Igen? Igen. <laughs> Nem akartam ilyet elkövetni. Akkor el, előre is ellendzes kérek. Minden jövőbeni tudatalatti alatt Nem ez a gond, az a gond, hogy az jut az eszembe, hogy azt fogja mondani, hogy nézzen utána. Igen. De lehet, hát? Nem tudom. Nálunk ez. nem tudom. De, de, az ember nem tudom, amit utána néz. Én ezt értem, de. Én ahhoz szoktam hozzá, szoktam hozzá, hogyha valamit nem tudok, az bátran megkérdezhetem, mert nem fognak emiatt megszólni. De rugás után már ebben nem vagyok biztos. Viszont akkor azt kérdezem öntől, hogy miért pont erre van? Hát ez egy nehéz kérdés volt, ezt, igazából a magyar fejlesztési politikára az a helyzet, hogy a hangja az olyan, mintha mélyvízi búvára alakult át. Én is furcsának hallom az önhangját egyébként. Hol tartózkodik? Az autópályán. Vagy igen. Vannak ilyen, ilyen területek. Jó, most megjavul. Figyelj! Na igen, tehát Magyari Zoltán adódott volna de Pechemre 2010 és 2014 között volt egy olyan közigazgatási és miniszter, aki már annak idején a közigazgatási nagy díjat Magyar Izoltáról nevezte el. Így aztán őről nem nevezhetek el egy Az is ön volt? Díjat. Az is én voltam, igen. Így aztán maradt Ereki István, aki alapvetően közigazgatással foglalkozott, de abból az időszakból, amikor területfejlesztés és közigazgatás nagyon nehezen elhatárolható volt, mert azért a területfejlesztés ebben a formájában nagyon második világháború utáni dolog, és ezért aztán úgy gondoltuk, hogy Ereki István jó lehet erre. Jól beszél, akartam kérdezni, hogy ilyenkor van-e brainstorming? Na, hát beszélek emberek, olyan, olyan taktikus üzleti világból származó brainstorming, hogy mindenkit összejűgünk egy légkondicionált szobába is, egy délutánunk keresztül üvöltözve, kacagva és izzadva vitatkozunk egymással, olyan nincs, de beszélek emberekkel, hogy ötlet van-e, ki van, miért, jó-e, ami nekem eztetben. Viszont, hogyha egyen lépünk, ugye egy olyan tárca nélküli miniszter lett ön, amilyen tárca nélküli miniszter, és most remélem, hogy ilyet kérdezhetek, ugye jól emlékszem, ilyen még nem volt. Mint ilyen tárca miniszter? Hát olyan pozícióval, mint ön. Nem volt. Igen. Tehát ön ezen a tár Tehát ilyen tárca miniszter korábban nem létezett, mint amilyen most ön. Igen, ez azért furcsa, mert ugye, a tárca tárcanélküli, nélküliség általában azt jelenti, hogy az embernek nincsen egy meghatározott szakpolitikai felelőssége, hanem, hanem különböző területeket hangol. Össze. Tipikusan koalíciós pártoknál szokott a koalíció működéséért de most a szakterületről beszélek, tehát nem a tárca Jó, tehát területfejlesztés? Nem a területfejlesztés, illetve a másik vonzata az ön által vezetett területnek. És azt akartam kérdezni, hogy szükségszerű-e, hogy miután ön itt egy új ember, akkor létrehoz ennek a tárcának megfelelően? Engem ez a tárca vagy tárca nem nagyon befolyásol, inkább arról van szó, hogy ön mit képvisel, ön milyen ügyben jár el, ön mit igazgat, annak akkor legyen egy önálló kitüntetése. Ez valójában helytálló, nem helytálló, hogy születik meg a gondolat, hogy legyen ezen a területen egy olyan uh, izé, amivel egyébként az ember kitünteti azokat, akik ezen a területen jelesen járnak el. Részben volt, tehát a pro-régió nem új kitüntetés, ez, ez volt eddig is, Ugyanakkor pedig igen, úgy gondolom, hogyha egy szakpolitikát meg akarunk alapozni, vagy a szakpolitika kultúráját meg akarjuk teremteni, akkor ahhoz hozzá tartozik egy belső elismerési rendszer is, és ennek tulajdonképpen a, a, a csúcsán van az ereki, ahogyan a közigazgatásban a magyari, tehát én azt nagyon fontosnak tartom, hogy a szakmában lévőknél legyen egy olyan csúcskitüntetés, amellyel kvázi életművet, tehát nem egy egyszeri kiemelkedő teljesítmény, hanem egy szakmai életpályát ismerel el az, az adott terület közvéleménye. Fontosnak tartom, igen. Igyekszem ökonomikusan felépíteni a műsort, így aztán annyira nem biztos, hogy meg fogja lepni, hogy a héten Uh, nem ezen a területen, hanem művészeti területen uh, jelentős felbúzdulás volt Kukorelli Endre megszólalása után, aki megszólta uh, a az irodalmi szférát, a tekintetben, hogy a kitüntetések ma, mai napság mennyire vannak összefüggésben a politikai lojalitással, még inkább a politikai hovatartozással. Én nem is kukorelli endre megszólalását vettem, vagy azt, akit megszólt, hanem a Szépírók Társaságát, akik, illetve maga a társaság, amely kiállt korábbi elnöke, mellett, és azt mondja, alapjainkan gondolunk mást Magyarország állami díjak funkciójáról, mindössze egyetlen gondolatot emelünk ki, amiben viszont az szövetségnek kétségtelen igaza van, idézett immár több éves gyakorlat, hogy az ellenzékhez közel álló irodalmi szervezetek és alkotók eleve nem terjesztik fel a körükbe tartozó véleményük szerint elismerésre méltó költőket, írókat sem állami kitüntetésekre zárva. Ez így van. Az okok ismertek, írja a Szépíróktársas és az említett vitában most részben újra elhangzottak. A Szépírók Társasága többször, ahol csak lehetett, felszólalt ezekben az ügyekben, és amellett, hogy elismerjük időről, időre azért akadnak meglepő és örömteli kivételek az állami díjazottak sorában, ma már nagyítóval adig látni a kiegyensúlyozottságra valló törekvést, és ezzel körbe is értünk újra. Mennyire igaztalan vád... Ez. És ezt egy olyan díj kapcsán kérdezem, az ereki kapcsán, amit ugye még át se adtak, most alapították elnézést, hogy ezt egy ilyen vonzáskörzetbe vittem. Én, én úgy gondolom, hogy annyiban igaztalan vád, hogy kiegyensúlyozottságra való törekvés ideológiai értelemben vett kiegyensúlyozottságra való törekvés egyetlen kormány, Kitüntetés osztási praxisában sem figyelhető meg. De ezt egy, én nem botrányosnak, hanem természetesnek tartom. A, mi az a kiegyensúlyozó darab számra, legyen, ki az, aki az írókat jobboldali és baloldali kategóriába sorolja, és akkor eldönti, hogy akkor legyen, vegyünk két darab, Jobb közép-kosúdíjas, ahhoz akkor tegyünk két darab bal közép-kosudíjas írót, legyen egy szélső jobboldali festő, aki ez egy szélső-baloldali szobrászt teszünk, elképesztőnek tartanám ezt a logikát. Másrészt pedig, mint ahogy a kormány is emberekből áll, nyilvánvalóan nekik is vannak szimpátiáik és antipátiáik, amik lehetnek politikailag, de lehetnek nem politikai szimpátiák és antipátiák is. Én azt tudom mondani, hogy a magyar díjjal kapcsolatban még, ami a közigazgatási hasonló. Hát amit én alapítottam, az Erekihez hasonló modell és megfontolások alapján, a magyar díjjal kapcsolatban soha senkinek politikai kifogása még nem volt. Sőt, akkor most, hogyha ez ilyen, uh, nem tudom, de ez. Én, hogy mondjam? Tehát a, a, az én munkám során, a területfejlesztésben, amikor dolgozunk, akkor olyan emberek véleményet is kikérem, mint például a Barsai István aki az Orbán kormány idején volt területfejlesztésért felelős államtitkár, Barát Etele, aki a megyesi, és talán Gyurcsány kormány idején is, és egyébként a területfejlesztés egyik általános elfogadottságnak örvendőszak tekintéje, Szegvári Péter, aki Budapest főjegyzője volt, uh, hú, még sorolhatnám. Tehát fölém, nem fölém járt a jogra, ilyen kis főnök volt. Én a, hát de viszont egy kiváló, a területfejlesztéshez kiválóan értő ember, nem pártpolitikai kérdéseket tettünk meg. Draskovics is fölém járt, ő is ilyen volt. Hát a itt nem foglalkozik területfejlesztéssel, mert nekem több problémám van, mint Segvári Péterrel, sokkal több problémám van, mint Segvári De A Forgács is fölém járt, de azt hiszem ő meghalt. Ő meghalt, Ön, ő az elődön ő igazsági miniszterként. De azért mondom, hogy ez én, én nem, és a Szépidók Társaságának a közleményével sem tudok mit kezdeni, ugyanakkor találkoztam többek között, ha már erről van szó a Szépidók Társaságának a közleményéről, találkoztam olyannal, amikor egy mondjuk úgy, hogy baloldali, vagy a kormányra nem szimpatizáló író teljesen jó elfogadott valamit, ami bármilyen szinten is köthető volt a kormányhoz, és pont a sajátjai támadták meg olyan szinten, hogy az, az valami elképesztő és visszateszítő. Tehát én nem értem ezt az egészet. Miért kell osztályharcot bevinni az irodalomba, és miért kell... Ott hát mert, mert sokan, sokan osztályharcot folytatnak. Ön konkrétan lehet, hogy nem, de vannak osztálytársai, akik igen. Ugye maga ez a, ez, ez a jogszabály, amit ön... Ez, ez egy rendelet? Igen, ez egy, ez egy rendelet. Igen. Igen. Uh, ugye szabályozza, hogy kikaphatja, uh, és kitől kell visszavonni ezek kötelező elemei egy rendeletnek, illetőleg, ha kötelező elemei, akkor ebben lehetnek-e olyan ötletek, amelyeket ön honosít meg? Ugye ön azt írja egyebek között, ez mikor jelenik majd meg, hiszen gondolom, hogy már az egyeztetése befejeződött, ez valamikor a közeljövőben. Nem, ne, ne a maga a rendelet, az, az már létezik. Ör, ha olvasta, akkor már én nem, nem, nem, nem, nem, nem. Ez még a, ez még a, a, az egyeztetés fázisában. Ör. De rövő, de nem tudom megmondani, amikor fogadják, hanem, amikor végig jár az Jó, tehát ugye az van benne, hogy nem lehet miniszteri elismerésben részesíteni azt a személyt, aki ellen fegyelmi vagy büntető eljárás van folyamatban, és itt tovább, és itt tovább. Lehetne egy kettes, hármas pont, amit egyébként az önminisztériuma vagy önszemélyesen fogalmaz meg, vagy ezek kötelező elemek, amelyek nem bővíthetőek? Van egy általános jogszabályi keret, amely a kifüntetés... Így, így, de az egyébként elvileg és gyakorlatilag bővíthető. Hát azon belül, hogyha nem módosítom jelentősen ezzel a, a, a feltételenszerét, hogy az értelemét akkor igen. Miltatlanság, ugye, ugye ön is tapasztalata nem most korábban volt olyan, amikor valaki kapott egy kitüntetést, erre mások azt mondták, ha ők megkapt, ő megkapta, mi visszaadjuk. Én, hát ez, én, ezt, én ezt a politika területére sorolom ezeket a dolgokat, tehát amikor valaki ilyen... Igen. Jó, itt már az ember óvattal van, e, itt már voltak olyan elismerések, amivel kapcsolatban az ember nem szívesen e, lett volna egy platformon alapval az illetővel, de mintán én magam ilyen se se voltam és sose leszek, ennek következtében ebbe az irányba most nem hajlok tovább. Viszont... Uh, hát azt nem lehet mondani, hogy ti szükségben vagyunk, ugye ön járt, jól mondom? Igen. Uh, meg volt e a találkozó? A találkozó? Látja, nem is emlékszik rá. Én fejben tartom maga ennek minden mondatát, tudat alatt abuzál, maga meg arra sem emlékszik, hogy mit kérdeztem, erre mit mondott, és most egy hét múlva megkérdezem, hogy meg volt a találkozó, és most gőz, azért is beszélik ilyen hosszú ideig, hogy hát, ha közben rájön. <SZ> nem jövök nem jövök rá. Melyik találkozó? salon. i Nem, nem volt ott, Súfistára Nem volt hát, nem volt ez... nem volt ott, ott, ott István, tehát nem találkoztam vele. Nem emlékszik, ez volt a záró, besz... beszélgetésünk záró része, hogy őszintén remél, hogy le fognak tudni ülni, beszélgetni. Igen, de nem volt ott. Nem. És azóta se beszélgettek? Nem találkoztam vele. nem. SMS-t Tunk, illetve közvetően, de, de nem beszéltük. Uh, újságírói túlzás-e uh, rossz indulat irányába, amikor azt írja az újság, hogy uniós pénzek helyett már puskás kultuszára építene a Tibor? <gül> Igen, hát ugye megvannak a veszélyei ennek, amikor az ember egy másfél órás programon vesz részt, ahol egyrészt beszélgetnek vele, másrészt pedig kérdéseket tesznek szól, és akkor az újságíró nincs jelen, viszont elolvassa azt az MTI tudósítást, mert az egyik hallgatói kérdésre válaszként mondok, és ez főhírré teszi meg. A területfejlesztés és az Európai Uniós forrásokról beszélgettünk, egyébként hosszasan, és az egyik hallgatói kérdés az volt, hogy Tokajnak szerintem mi a szerepe, Magyarország külföldi képének az alakításában. És erre mondtam azt, hogy szerintem fontosságú szerepe van, mert én biztosként is, akármerre jártam Európában, három olyan tényező volt, a, vagy három olyan név volt, amit mindenki ismert Magyarország kapcsán, ez Tokaj, Heren és Puskás, még hozzátettem, hogy sajnos Kodály nem tartozik ide, pedig a Kodály módszerről való lemondás szerintem súlyos nemzeti veszteség és a nemzeti önbecsülésünkben okozott kár. És azt mondtam, hogy ebből adódóan ez a három tényező olyan, amire mindenképpen építeni kell azaz Tokaj, Herend és Kuskás kultuszára. Ez az, amit az MTI élesfülű tudósítója úgy gondolta, hogy ezt hírként kell megformálni az egész másfél órás programból, és ez jött ki, és gondolom erre írta ez a rendkívüli szellemes újságíró, hogy akkor én már annyira szenvedek. Igen, ez az az, ez igen, hogy annyira nincs pénz, hogy most már ön puskással fizet. Hát, igen, de jó. Sajnálom, ezt az újságírót nem tudok Értem. Um... A szándékos egyébként, hogy adott eset, ugye zömében fejből beszél, de ugye ezeken az alkalmakon ön mind felszólal, és az ember keresi ezeknek adott esetben valamilyen írásos anyagát, de ilyet én sose lelek fel. Mert nincsenek, igen. Hát későbbi leírat elvileg létezhetne? Igen, igen, az létezhetne, de nem tartottam annyira fontosnak eddig. Orbán Viktor magányosnak éreztem magát, vagy miért hívta el Palicsra? Hát az egész kormány ment, nem csak, nem csak én. csak ennyire magányos nem. volt. Magyar-szerb kormányülés volt, tehát ott voltak a magyar miniszterek, ott voltak a szerb miniszterek, voltak két oldalú találkozók, tehát én is találkoztam szerb kollégáimmal, ez egy egész napos uh, ilyen protokollal súlyosan megvert program volt. Beszéljünk a Balkáról, vagy menjünk más területre mondván, hogy ön nem külügyminiszter. A Balkáról mindig lehet beszélni, igen. Hát nyilván nem tudok olyanokat mondani, mint egy külügyminiszter, és bízom benne, nem is úgy értékelik a hallgatók, majd hogy ezt egy külügyminiszter mondja. De a Balkáról beszélhetünk, igen. Koszovó? Ó, Koszovó egy nagyon-nagyon súlyos probléma. 40 éve, több mint 40 éve, igen. És szemben láthatóan Nyugat nem tud vele mit kezdeni. Hát a nyugat se tud vele mit kezdeni, Szerbia se tud velemit mit kezdeni, Koszovó saját maga kezdene vele valamit, Albánia se tud vele mit kezdeni, tehát ott viszonylag sokan nem tudnak vele mit kezdeni, miközben permanensen történnek események. Ez így van, ez így van. Koszovó függetlenségének a, a, akkor egyik a másikra váratlanul meghúzott lépése van nem hozta meg Koszova és Bosnia-Hercegovina szerintem, tehát a kettő, a kettő nehezen értelmezhető egymás nélkül sok szempontból, és pontosan azzal a problémával küzd ez az egész térség, ami tehát megint a számomra alapvető Bremen a csendes amerikai. -a. Egyszer már beszéltünk róla, azt hiszem nem olyan régen. Van Igen, igen. Ugye ott van egy, ott van egy az amerikai külügyminisztériumból kiküldött ember, aki főhősünkkel beszélget, és az amerikai miért van ő Vietnámban, és elmagyarázza, hogy azért, hogy szabadságot hozzon a vietnámiaknak, és nem tudom, hogy És ott a, a főhős, aki egy amerikai újságíró, aki akkor már régóta Vietnámban él, és félig már bele is illeszkedett, a, ha nem is a vietnámi társadalomban, de a vietnámi kultúrában, akkor megpróbálja érzékelzni az frissen Amerikából érkezett emberrel, hogy mennyire, mennyire, mennyire más pálya az, amin ő mozog. És egy kicsit az amerikai kultpolitika balkáni lépéseinél pontosan ezt érzem, hogy halványabb érzékenységük sincsen ennek a térségnek az ...regionális problémái iránt nem, nem, vagy, vagy, vagy, nem csoda önmagában, meg ugye azért ez történelmileg is egy nagyon jelentős és jelentős traumákkal terhetéség, de ha Amerikáza az, az igényel, hogy vezető hatalom a világpolitikában és a világban, akkor, akkor nagyobb érzékenységet kellene tanúsítani a ezen országok irányába, vagy ezen nemzetek irányába inkább úgy mondanám. Akarják-e a kákánycsomót keresni, amikor azt mondta az újság, vagy azt írta, hogy a mi miniszterelnökünk azt mondta a szerb elnöknek, hogy szerinte jó ötlet lenne a jelenleg Szerbiában fogva tartott rendőröket szabadon engedni, amire azt mondta a szerb elnök, hogy ezt majd az ez igazságszolgáltatás eldönti? Igen. Hát ez nagyon szokásos válasz. Hát ez egy Jó, de én azt gondolom, hogy ebben a szituációban ön is így válaszolt, tehát ebből a szempontból én egyébként azt gondolom jellemzőnek, hogy azokban a tévé és rádió műsorokban, amelyeket én követek, arról úgy beszélnek, mint hogy Magyarországon van egy főcsővezető, azt Orbán Viktornak hívják, és valójában ő kiiktathatatlan. Tehát valójában ő ad vissza a pénztárnál, és ő váltja pirosra és zöldre a lámpát, és egyáltalán mindenhol ott van, nem tudjuk, hogy ez hogy érte el, de minden pillanatunkat befolyásolja, és így is beszélnek róla, ellenzéki helyeken tiszteletlenül, vagy sokszor tiszteletlenül, kormánypárti oldalon pedig mérhetetlen tisztelettel és csodálattal. Ugyanakkor az a Mondat, mely szerint engedjék őket szabadon, az egy ilyen Magyarországra inkább jellemző kérdés, mondván, ha én ilyesmit mondanék Navracsis Tibornak, akkor ön egészen biztos azt mondaná, hogy ezt majd eldönti az aparátus. Ez, a, ez ebben a javaslatban, amit egyébként a magyar miniszterelnök tett, abban a formában, hogy én találkoztam vele, mintha ki lett volna iktatva, mintha ő egyébként azt gondolja, hogy ezt így meg lehet tenni. Um, lehet, hogy ezt értem, és, és igazza is van, attól függetlenül szokták felszólítani egymást politikusok. Ugye, Mr. Gorbacsov döntse le ezt a falat pont ugye 1989-ben, talán Berlinben, nyugat berlinben Tehát attól függetlenül nyilván tudja, hogy ez nem így történik, de attól felszoktak szólítani egymást politikusok, bizonyos lépések megtételére. Szerintem ez inkább ebből a kategóriát tartozik. Lehet, de én ezt az egészet nem véletlenül mondtam ilyen hosszan. Érdekes lenne különböző vezető politikusokkal hosszabban beszélgetni arról, hogy a körülöttük lévő buborékot ők érzékelik-e, vagy én érzékelem körülöttük rosszul a buborékot, ami nem ugyanaz. Az szerintem, uniós... Bocsánat, igen. csak ők szerintem érzékelik a buborékot, de használják ezt a buborékot a mediatizált politikában, tehát ahol gyakorlatilag nincs olyan, hogy kormánytag az újságban, hanem olyan van, hogy Orbán embere, akkor ő azt pontosan értékeli, hogy mi az a buborék, de ő azt is tudja, hogy ezt a buborékot használni kell, mert ha nem ő használja ezt a buborékot, akkor más fogja ellene használni. Nem, én ebben nem fogok vitatkozni, ugye én még egy régi módi fiú vagyok, én digitálisan még nem vágtam, én szallagot vágtam még annak ide a Magyar Rádióban, és tudom, hogyha én egyébként ma interjúkat adott esetben felvétel után adnék közre, akkor könnyen lehetséges, hogy ezt a rendkívül hosszú részt, amivel egyébként most nem a kettőnk beszélgetéséről beszélek, hanem adott esetben más beszélgetésekről, egész egyszerűen kivágnám, mert ezek ennek a helyzetnek egy olyan leírását adják, amelyek akkor is megjelennek a mondatokban, amikor a kérdés egyáltalán nem erre irányult. Igen. Tehát egy egészen elképesztő kommunikációs teret hoz létre, ahol egyébként mikroszkóppal lehet aztán már keresni a választ, mert sokkal többet tölt ki ez a holt valami, vagy ez a puffer anyag, mint ami egyébként a válasz arra a kérdésre, amit föltettek. Amikor ön ö, beszélt a régiók támogatásáról, mert erről folyamatosan szó van ö, fejlettebb és kevésbé fejlettebb ö, területek, ö, akkor ebben kapcsolatban kérdezem öntől, hogy mint a legfejlettebb terület, van-e véleménye Karácsony Gergely leveléről, amit az osztályfőnöknek írt? Ú, ez a, egy nés, amiben követeli, hogy... Hát ez a szolidaritási hozzájárulástól nem kezdve a fővárosi közfejlesztések tanácsán át a Lánchídig. Hát létezik a... Ja, igen, igen. Hát ez egy vita, Ön például megkülönböztetett jelzési autóval átmehet a Lánchidon, én nem. Milyen jó, hogy maga miniszter. Szokott megkülönböztetett jelzést használni? Nem, nem. nem, nem ba meg kár. Nem is fogok átvenni. És, és azt kell, hogy mondjam, hogy Karácsony Gergelynek kezdte az önkormányzati kampányát, hírtelem fölépett, megrázta magát, rájött, hogy alamuszínak tartják az ellenzéki szavazók, és az a veszély hogy a DK indítani fog helyette valaki sokkal kardosabb és harsányabb embert, ezért aztán elhatározta, hogy ő most akkor harsány lesz, és konfliktuskereső, ami szerintem nagyon egyrészt rosszul áll neki, Budapestnek, Budapest az Európai Unió átlagának 156%-án áll, miközben észak fölg 49 -t. Tehát én azt mondanám, miközben a hallgatóit, valószínűleg jelentős része a budapesti, nem nekik szólva, hogy több szerénységre lenne szükség Budapest, részéről, a Budapest vezetői részéről szerintem. Amúgy van a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács, ahol nyugodtan Karácsony Gergely lehetne teljesen konstruktív is, ám nem az, ami nem Budapestet a közigazgatási határokon belül értelmezi, hanem az agglomerációs településekkel együtt, sokkal inkább a hétköznapi életnek megfelelően, hiszen ma már nagyon nehéz azt mondani, hogy Budapest csak a közigazgatási határokon belül létezik, de ahhoz semmi érdeméken tesz a Budapest ennek a működéséhez. Jelentős részben azért ez, ez, ez részesül az Európai Uniós forrásokban is, mi segítünk nekik, ahol tudunk, Úgyhogy nem egészen értem az őszelháborodással. Uh, ugyanakkor uh, nem régen uh, ugye éppen Hidvégi Balázs volt az, aki a migrációs uh, csomaggal kapcsolatban a nemzeti konzultációra már úgy hivatkozott, mint népszavazás. Miközben azért ugye a népszavazást és a nemzeti konzultációt sok minden megkülönbözteti egymástól. É, igen, de látom, hogy Nesengerdő úgy úgy hivatkozik uh, a ugyanolyan tendenciázus kérdéseket feltüntető. ugyanolyan alacsony válaszadási uh, arányal bíró napotgyűlésre. Ebben önnek igaza van, de egyik, egyik, se, egyik se jó. A, a politikai kommunikáció. <síthat> oh, emberi dolog. Nekem meg kell tanulni ko politikai kommunikációról beszélni? É, ezt meséltem talán, Márai írja az egypolgár vallomásaiban, hogy az ő édesapja azt hiszem, egész életében azt talán Felső Magyarország címre hallgatott az a Kassai lap, amit járatott, és azt olvasta. És ez, ez alapvetően egy, egy szabadelvű párti lap volt, vagy, vagy aztán munkapárti, tehát kormánypárti lap volt. Azonban volt egy olyan időszak, amikor a Felső Magyarország tulajdonos cserélt, és a 48-asok tulajdonosi köre lett a tulajdonos, és megváltott a hangvétele magának a lapnak. A márai papa ugyanúgy olvasta tovább az újságot minden délután, Csanyi annyi történt csupán, miután elolvasta a cikket, időnként megcsóválta a fejét, és földhözárta az újságot teljesen De utána aztán olvasta tovább ugyanúgy. Tehát egy kicsit ez ilyen. Változik ez az egész, de a politikai kommunikáció az, az mindig ilyen, mert szerintem lehet lapozni ilyenkor, és akkor nem körülbelül az ügyet Időben szólok, a jövő héten szombaton megyek Veszfelénbe, úgyhogy legyen szíves ott megfelelő körülményeket teremteni. Jövő héten szombaton értem, de én a választó területemben leszek mindenféle hol, hol legyenek útlezárások, rendőri felvezetés? Nem tudom, még július utolsó napjaiban is. Most júliusban kétszer is leszek ott. Illetve hát ez nem igaz, mert ugye most ez június, és aztán júliusban is. Megyek a gyárkertbe. Mi rendezz, Megyek a gyárkedbe jó szóra tudást, Ez így van, jövő héten magára Vigyel, viszont hallásra, viszont hallásra. Önök Navracsis Tibor Westfreen polgárt hallották Azt azért is mondom, mert illeteket nem látták, mert egyébként nem is mondtam, hogy kivel beszélgetek ez a tegnapi elhajlásnak, meg ennek az egész kivalvatlanságnak, meg nem is tudom, minek a következménye. Régen önök még egy viszonylag jobban szerették az ilyen hangulatú beszélgetéseket, hogy most hogy vannak vele, nem tudom, hiszen 8 óra 31 perckor nem fogom felajánlani, egy beszélgessünk a másért, nem azért, mert haza kell menni a papírjaimért, ha csak útközben nem tartóztatnak le. No, hát akkor következzék a harmadik megálló, Menjünk zuglóba. Ezt neked mondom, Szépen. Jó reggelt, figyelj nálam, olyan paksaméta van, úgyhogy mindjárt fél is ajánlom, hogy mondjad meg, hogy mi legyen. Először lesz képviselőtestületülés, de volt képviselőtestületülés, tehát júniusban kettő is van, illetőleg lesz zuglóban, rengeteg programponttal, de vannak más történetek is. Mi az, amit te egyébként, anélkül, hogy én bármibe belekezdenék, azt mondanád, hogy az elmúlt hét olyan eseménye, ami nem maradjon ki? Akkor csak egy rövid, a hétfői testületülés az arról szólt, hogy az energiára Igen. Egy pillanat és mélypont közelébe voltak, és ezért egy rendkívülülülés keretében döntöttünk. De ez kifejezetten emiatt? Így van, ez összesen ezt a két napi, rendet pont, napi rendi pontot tartalmazta. Egy napi rend az elektromos áram, másik napi rend a beszerzése. Tehát ez nagyjából ennyis, és bízom benne, hogy e, tényleg a lehető legjobb ponton tudunk vásárolni, ez azért nem egy erről tudományág hullámoznak az árak, az eljárás során arra törekszünk, hogy ez a lehető legkedvezőbb legyen. És ugye ez egy hónapokkal későbbi időpontra vonatkozik, tehát nem arról van szó, hogy július 1 járt volna le az előző szerződés. Nem, nem, nem, nem, ez októberig, októberig van. Szerencsére nem évekre kötöttük meg a, egyébként drága energiahordozóknak a beszerzési szerződését, hanem ennél rövidebb időre, de azért így is fájdalmas volt. A lényeg, hogy most már azért a árak világpiaci árak folyamatosan lefelé tendálnak, úgyhogy nekünk is ez több 100 millió forintos spórolást fog jelenteni. Ez volt az egyik, a másik előkészületben van a védőnői szolgáltatás átadása, ahol nagyon sok részletkérdés nem tisztázott annak ellenére, hogy egy héten belül át kellene adni a szolgáltatást, illetve a védőnői hálózatot, de ennek a vagyonátadása későbbi üzemeltetés részlet szabály nincsenek kidolgozva. tehát Ez megint egy olyan kapkodó kormányzati intézkedés, ahol van egy nagy lendület a szándékra, de a hát finoman szóva sem foglalkoztak eleget. Pedig azt szeretnénk, hogyha ezt a szolgáltatást elviszik, aminek nem örülünk, akkor vigyék az ehhez kapcsolódó költségeket is. Szerintem ez így logikus. Horvács Ava, Zugló polgármestere beszélget velem, vagy én beszélgetek vele, nézőpont kérdése, azon politikusi megnyilvánulások közé tartozik, amely azért nem a hagyományos interjúk közegben zajlik. Azon gondolkodtam, és talán nem leszek félreérthető, hogy lehettél volna -e proaktív, vagy hogy egyáltalán ez az egész realál történet ami nem tegnap kezdődött, és ami most úgy robban be, mint valami novum, miközben nem az. Anélkül, hogy én ezt most ennél pontosabban leírnám, éppen abból adódóan, hogy ne érezd azt, hogy én bármilyen módon is ezt hangulatilag megfestem. Mondd meg, hogy a te leírásodban ez mi? Ez egy tíz éve ismert probléma amivel legalább én is egy olyan két és fél éve foglalkozom. Egyébként ide is többször jártam kint bejáráson, illetve több hatósági intézkedést is tettünk ebben az éppen is, és az előzőekben is, tehát erről egy nagyon hosszú lista van. Ebben az éppen, ha jól emlékszem... Licves, mondd el, hogy miről van szó. A reanál, az egy rígi gyógyszerészeti gyártóüzem volt, ahol kis mennyiség... Hol járunk Zuglóban? Zugló van a Rákos mellett, uh -huh. a Csöpöri út közelében, egy utcával odébb, és Ez egy épület, ez egy gyártelep? Ez több gyártelep, és ez volt Zugló egyetlen, ha úgy tetszik, veszélyes üzeme, amelynek ez a telep, amiről beszélünk, mintegy 15-6 évvel ezelőtt bezárt. Egész fontos, amikor a héten bejárást tartottunk, akkor 2000 kettes volt az az utolsó papír, ami még a utalt, tehát valójában ez már elég régóta nem működött. Nagyon sok hatósági intézkedést tettünk, viszont folyamatosan szaladtak ki alólunk a hatósági okörök. Tehát nem volt talán olyan év, amikor például tíz évvel ezelőtt a környezetvédelmi hatósági okört tették el az önkormányzattól, és került át a Pest megyei kormányhivatalhoz. Amikor a reáláról szó esett, ahogy múltak az évek, mi volt az, amivel kapcsolatban az önkormányzatnak el kellett, vagy el kellett volna járnia? Amiben el kellett, és el lehetett, mi eljártunk. Legutóbb már csak annyi hatáskörünk maradt, hogy a terület, a gondozatlan területről kilógó ágak, bogak egyéb növényzetet, legalább a járdasítjában levágtuk, és megtisztítottuk a területet, amit egyébként a felszámoló nem tett meg. A felszámoló egyébként már nem felszámoló, mert visszaadta hónapokkal ezelőtt a Realnál felszámolását a bíróságnak, a bíróság pedig még nem jelölte ki az új felszámolót, aki egy elég bonyolult ügyről van szó, így nagyon nehéz lesz vizualizálni. De a lényeg az, hogy a több gyártelepnek párhuzamos felszámolásai folynak, különböző felszámolókkal, és azt a logikus következtetés vonta le ennek a korábban szennyezettel részben megtisztított területnek a felszámolója, hogy az a legpraktikusabb, hogyha egy felszámoló viszi a teljes realnál felszámolást, így a különböző összefüggő tulajdonviszonyok, egyéb hatáskörök nem osztódnak. Ez náluk is egy probléma volt. Szóval az önkormányzat megtett mindent, ezen kívül a szükséges hatóságokat írásban hatósági határozattal megkerestem és megkérte őket intézkedésre. Nyilván itt legfontosabb szereplő a katasztrófa védelem. Ez egy potenciális illatos út? Volt. Volt elszámolót meghívtam, és eljött beszámolni, egyébként utoljása, nem kötelességet uh -huh. nagyon korrekt hölgy volt, és eljött és beszámolt, sőt még dokumentációt is átadott az elvégzett munkáról. Ő néhány évvel ezelőtt kapott a környezetvédelmi hatóságtól egy kötelezést, ami alapján ő 7 millió forint értékben Elvégeztette a tényleges szennyezőanyagok elszállítását, tehát azt a kármentesítést, ami mondjuk a talajba kerülve szennyezést okozott volna. Tehát ez a része meg. Tehát azok a híradások, amelyek arról szólnak, hogy ott ilyen szennyezett talaj van, az nem állja meg a helyét? Az többszörösen nem állja meg a helyét, egyrészt ö, elszállították. Persze, nyilvánvalóan ö, ez érdemes ellenőrizni, hogy tényleg megtörtént-e minden abban az időben, de elvileg igen. A másik, amit tudni kell, hogy ez nem egy gyártóüzem volt, hanem egy laborüzem, ahol a késztermékeket, tehát a minimális kézterméket állítottak elő, de laboratóriumi körülmények között, tehát nem, nem a földhöz közeli helyeken, hanem bent a betonozott és burkolt területen belül, és legfeljebb ezeknek a laboratóriumi vizsgálata folyt, aminél nyilvánvalóan lekrepenhet a, a követetre, de ennek a nyomai már nem láthatók. Tehát a, a veszélyes anyagok hulladék elszállítása megtörtént, ami ettől független probléma, hogy folyamatosan a felszámoló nem tudja a biztosítását elvégezni az épületnek, és újabb és újabb idézőre teszem, lapók költöznek be, akik egyre nagyobb és nagyobb műszaki és állap problémát okoz. Egy egészen szürreális viszonyok vannak, mert ott vannak külföldiek is, általában vannak olyanok, akik hónapok óta ott laknak, vannak olyanok, akik valahol már szereztek áramot, amiről azt mondják, hogy az önkormányzat adott reengedé, de az önkormányzat azt mondja, hogy nem, úgyhogy ott, ott egy önálló élet jött létre, hogy én tapasztaltam. Ezen a területen sem villany, sem víz nem található, tehát közüzemekkel jelen pillanatban nem ellátott. Ez ebben a formában tényszerűen így van. Találkoztunk egy finn állampolgára, a finn állampolgára ott egyébként a, a rendőr kollégák ígéretet tettek arra, hogy jövő visszamennek és elkísérik a finn nagykövetségre. Nyilvánvalóan akkor is, ha szeret. Jó, csak de, de szerepelt az RTL Híradó stábja, végül találkozott azokkal, akik a gyár épületben élnek. Egyikük éppen babgulyást fűzött, mert valahogyan szerzett áramot a rezsóhoz. Ez is a gyárban elvileg nincs, hogy víz és fűtés sem. Magyar István azt mondta az RTL Híradónak, az önkormányzat adott el engedélyt, hogy beköltözön a gyár területére. Az önkormányzat azonban azt állítja, ők nem adtak engedélyt, hogy beköltözzenek. Minden esetre a férfi szerint kb. 20 élnek a gyár területén és akkor itt elkezdődik a népsorolvasás. Én, én ilyenkor mindig csak logikus kérdéseket igyekszem feltenni. Mennyi a valószínűsége annak, hogy egy önkormányzat egy idegen tulajdonban lévő területen a, a rendkívül el Őszintén sajnálom, hogy nem voltam ott, tehát ezt, ezt ugyanakkor a kérdés arra vonatkozik, és nem a nem létező bajszodat akarom húzigálni, hogy vajon ez utóbb miért tűnik úgy, mint Várnai László akciója, aki megelőzi a polgármestert, sőt, ezen bizonyos reánál kapcsán, a jókorákat be is most neki, a polgármester, a zuglói lapok az elmúlt három évben nem vette észre, vagy nem vett tudomást a kerület közepén ketyegő vegyi bombáról, kalauzolja az RTL híradót, elmondja azt, hogy éppként, hogy nyilván ezt mentesíteni kéne, ki tudja, hány ezer köbméter földet kéne elszállítani, amire te azt mondod egyébként, hogy nem kéne elszállítani. Tehát az a kérdés, hogy vajon, ez, és az első kérdés is erre vonatkozott, vajon ez most hirtelen hogyan bukkant így fel a habokból, miközben ezek az emberek, beleértve ezt a háromszobás berendezett lakást, már hónapok óta élnek itt így, az épület pedig már évtizedek óta vagy legalábbis több mint egy évtizede van elhagyva, máron portaszolgálat sincsen egy nagyon furcsa jelensége zuglónak, függetlenül attól, hogy neked korlátozott jogköreid vannak a kezelésével kapcsolatban. Sajnos az, hogy Várnai e, nem mond igazat, ez sajnos nem egy újdonság. De a, a tények a következők, akkor tudnám elfogadni Várnai állítását, hogyha soha az életben nem járt volna képviselőtestületi ülésen zuglóban, ha soha nem olvasott volna zuglói lapokat, ami egyébként többször foglalkozott az én időszakomban a reánál problémájával, ha soha nem nézett volna zuglóinfót, amelyben én személyesen is sokszor foglalkoztam ezzel a problémával, és egyébként, hogyha e, soha semmit nem nézett volna, e, sem reanál, sem úgyében. Ebben az esetben tudnám elfogadni, hogy ő mint ilyen naíva e, nem vette észre, hogy itt a reanál, is itt van a problémák. Egy nagyon ügyes populista, aki gyakorlatilag mindig egy szép nagy hazugsággal megpróbál meglovagolni egy valódi problémát, mert a reanál ügye ez egy valódi Igen. De attól azért nagyon távol vagyunk, hogy ő, mint a maga helyzetében lévő ember, akár csak egy millimétert is hozzá legyen az ügy megoldásához. Természetesen a figyelemfelhívás az hasznos, a hazugság az meg, az meg kevésbé. Még mielőtt elkalandoznánk a leendő a következő közgyűlés irányába, kérdezem. Tehát ha nem akarod, nem muszáj, de én ugyanakkor... Itt az étlapon szerepel Ácsdániel, 444.20 szocialista kifizető helyként működött a ugló TV. Gondolom, olvastad, akarsz-e bármit is hozzáfűzni? Ugye ezek a beszélgetések, amelyeket mi folytatunk, ezek óhatatlanul, miután egy együttműködés keretében zajlik, ezeknek kutya kötelessége azon területekre kitérni, ami... Egyébként negatív jelenségként tűnik fel Zuglóban, beszélünk a legkülönbözőbb dolgokról, de Isten mens, hogy egyébként azt gondolják, hogy ez egy szocialista brigádnapló, amiben csak a pozitív jelenségek vannak. Ezt elsősorban azért mondom, mert érhet ilyen vád a ház elejét, miközben egyébként erre nem szolgált rá. Én azt kérdezem tőled, szocialista kifizető helyekként működött a Zugló TV, ez számodra ma képeze olyan témát, amire reagálni akarsz? E, nyilvánvalóan nem az, és nem volt az. Az önkormányzatnak összesen 2021-ben volt az én Somban szerződése egy évig ezzel a tévével, ami egyébként 33-4 éve működik zúdó területén, és magánkézben van, tehát nem zugló önkormányzat tulajdona, és nem támogatásként, hanem konkrét műsorokat gyártottunk, és azt sugározta le a tévé. Na most, ha ez e, szotti kifizető helyiséget e, eredményez, akkor e, a az újságíról, de ez most egy részletkérdés. E, én azt gondolom, hogy egyetlen egy dolog lenne vizsgálható, bár semmi köze hozzá e, mondjuk az újságírójának, hogy egy magáncég, e, ez pedig mondjuk a NAV ellenőrizhetni, szabályszerűen költi el a bevételeit, és a kiadása is megtalál neke a számviteli jogszabályoknak. Ez mondjuk egy magáncég esetében egy picit más, mint egy köztulajdonó esetében. Az önkormányzatnak még ennél egyszerűbb, mert a mi szerződéseink mindfőző vannak a honlapunkon, tehát azt meg lehet tekinteni, hogy mi, miért, hogyan, mikor fizetünk. Ebben én semmilyen problémát nem látok. Az egyébként, hogy egy TV-hez, mondjuk adott esetben akár az ATV-hez vagy egy klubrádióhoz, inkább baloldaliak kötődnek, ezt értem, hogy Ás Dániel, mint bombasztikus hír feltalálja, de azért ez, azt gondolom, hogy a mai viszonyok között egyáltalán nem szokatlan, akik a munkát végzik. Jelen pillanatban van bármilyen kötődése az önkormányzatnak ehhez a TV-hez? Nincs. Egy tárgyalási előkészületünk volt. Ennek, ennek keretével rendeltünk meg egy átvilágítást, amely ez a cég az összes adatát szerződését biztosította a titoktartási kötelezettség terhe mellett. Ez megtörtént. Egyébként sajnos a titok sértés a legszűkebb kabinetemen, kabinetemen belül valaki megsértette, úgyhogy ezért ismeretlen tettes ellen feljelentést teszünk. De végül is nem, a, a, a, nem, a, nem a tárgy tartalmáról beszélünk, hanem arról, hogyha aláírunk egy szerződést, hogy a, a potenciális együttműködő partnernek az adatait gondosítjuk mondjuk át harmadik személynek. Ez egy jogi kötelezettség, és ennek semmi köze ahhoz, hogy mi a tárgya és mi a tartalma az adatok. Ugye szerepelt tervben, hogy esetleg az önkormányzat megvásárolja, jelen pillanatban van egy ilyen terv? Azért nincs, ugyan még hivatalos tájékoztatást erről nem kaptunk, de úgy tudjuk, hogy egy másik szintén versenybe lévő szereplő megvásárolta. Mi őszintén szóva szerettük volna, hogyha az uglói kommunikációs rendszer része lenne, és akkor ki is került volna a kommunikációs viharokból, az ugló tévé, ami egyébként a, az uglói lapoknak, ami legnépszerűbb zuglói médium, nagyjából egy negyed, negyedét tudja, de ez nem egy elhanyagolható szám nézettségbe, tehát az uglóiak, fölé, az idősebb az uglóiak körében rendkívüli népszerűségnek örvend. Már amennyire egy kábel tévé ilyen tud lenni, és mi szerettük volna, hogy ez a saját fórumunká válik. Ennek most így ebben a formában vége szakadt. Egy, egy, ha jól tudom, egy külföldi vásárló szerezte meg a tévét tulajdajogát, de erről mondom, hivatalos értesítést még nem kaptunk. 29 csütörtök képviselőtestület napirendi pontjai, ugye ezek már olvashatóak és tanulmányozhatóak az önkormányzat honlapján. Um... Hadd segítsek, segítsek egy-két napirendel. Figyelek. Az ugói önkormányzat a kerületben dolgozó iskolai pedagógusok kérésére megvizsgálta annak lehetőségét, hogy a itt a uglói gyerekeket tanító pedagógusok kedvezményesen parkolhassanak, ugyanis elharapoltott az a szokás, hogy az iskola udvaron tették le az autóikat, és sok esetben ezzel kiszorítva uh -huh. a gyerekeket az iskola udvarról. Uh -huh. Ennek kompromisszumaként a gyerekek érdekében úgy, úgy döntünk a jövő héten, hogy a rendeletünket úgy módosítjuk, hogy egy, rend, egy részében ingyenes kontingens biztosítunk az iskoláknak, egy bizonyos volumen felett pedig rendkívül kedvezményes 30 ezer. Ez kinek lesz majd a beterjesztés? Ez egy közös, tehát a koalíció közös. Hogyan terjesszés? született magára a jelenségre, hogyan figyelt fel az önkormányzat? Te ki hívta fel rá a figyelmet? Ezt legutóbb egy bejáráson tapasztaltuk. És azt mondtátok, hogy mi az össz? Lepsényi képviselőről jártuk a körzetét nagyjából két uh -huh. nap ezelőtt, amikor észrevettük uh -huh. hogy az iskola udvarán hát áll mondjuk 11-14 uh -huh. autó, konkrétan az egyik már a játszóeszközön által, hát hogy egy inta szerűségen, és akkor úgy gondoltuk, hogy ezt végig gondoljuk. Először megkerestük a klikket, a klik e, azt a gyors választott, hogy jó, akkor kitértje onnan a pedósokat, de ez meg nem megoldás, mert a mai mit a tehetett volna a klik? Ja, akik csak annyit lehetett, hogy kitiltja az iskola udvaráról a pedagógusokat, de ezzel nem oldódik, mert a probléma. Redásul uh -huh. számosan nagyon messziről érkeznek a kerületi oktatási helyükre. És miután elég nagy a pedagós hiány, nem szeretnénk mi kockáztatni ezzel a helyzettel, tehát inkább mi, mi engedünk, és mi hozunk egy olyan szabályt, amivel könnyű, könnyítjük a pedagógusok életét, úgyhogy bízom benne, hogy ez a. Az itt dolgozók megtartó egy. Ezek egyedi engedélyek, De... hogy ez hogyan lesz majd a gyakorlatban? Ez úgy lesz a gyakorlat, hogy az iskola eldöntheti, hogy a saját kvótáján bizonyos létszám fölött 10 ingyenes engedély, bizonyos létszám, a gyerek létszám fölött 15 engedély, és ezen pedig uh -huh. lehetőségük van ezt a 30 ezer forintos, tehát havi 2500 forintos speciális engedélyt megvenni, ami egyébként a parkolási díjhoz képest töredék. Tehát ez egy rendkívül kedvező. Nincs hasonló a fővárosban, ami ennyire, ennyire nagyvonalú lenne, de azt gondolom, hogy a pedósok ezt megérdemlik. Igen. Van más, vagy kérdezek én, mert elég sok napi rendi pont van. Nyugodtan, ami. Van-e olyan, amiről most azt gondolod, hogy majd csütörtökön azt fogod mondani, hogy ezek meg ezeket visszavontad? De nem tudom. Egyelőre a legizgalmasabb napi rendnek tűnő napi rend, ami ugye talán a legtöbbször járt már a testületen, ez a magánberuházó baj. Igen, igen, igen, az itt van előttem. A igen. A építkezése, amellyel kapcsolatban ugye pár héttel ezelőtt, talán két héttel ezelőtt az a hír a kedélyeket, többek között a mienket is, hogy megtudtuk a, a nyilvánosságból, hogy a magyar állam vásárolta be magát az irodai részbe. Tehát, hogy a magyar állam meg úgy tűnik, hogy megvette az irodát. Nyilván még csak előzetesen tudta megvenni, mert ezek még csak a föld alatt vannak. Ha jól emlékszem, akkor pince szintet építenek, de még a föld felszínen csak a lakóépület áll. Tehát a magyar állam bevásárolta magát. Ez nyilván a jogi esélyeinket nem növelte, hogyha bármit peresítve szeretnénk érvényesíteni. Több tucat perünk van jelenleg is folyamatban, amit megtettünk az építkezéssel összefüggésben. Nem tudok pernyertességünkről jelen pillanatban, tehát a bíróságok nem ítélték meg, az, az igazságunkat számunkra. Ez az egyik fele, a másik, hogy a beruházó továbbra is fenntartja a közel 11,7 milliárd forint értékű közfejlesztését, szélú fejlesztését a környezetében, illetve a majdani városközpont támogatására egy több milliárdos elhatárolt összeget, illetve fizikai megvalósítást. Tehát ez van a szerződésben, tehát ez nagyon leegyszerűsödött, az állam áll a másik oldalon, el kell döntenünk, hogy elfogadjuk-e ezt a 11,7 milliárdot és lenyeljük a békát, vagy nem fogadjuk a azt a békát, hogy? hogy... Lenyelítek azt a békát, hogy? Hát, hogy lenyeljük a békát, hogy ezzel nem tudunk változtatni egyébként, vagy... Azt mondjuk, hogy nem nyeljük le politikázja a békát, de ugyanúgy meg fog épülni, csak nem kapjuk meg ezt az ellentételezést, illetve majd akkor reménykedünk, hogy a magyar állam a saját érdekében azért valami kis útfelújítást így is úgy is csinál. De azért ennek a szerződésben garantált volumenemérete érete formája, az garantálja az, hogy ez az uglóíjak számára előnyös. Ha ezt a magyar állam a mi megkérdezésünk nélkül fogja megtenni, és egyeztetés nélkül, akkor meg kérdéses, hogy ez mennyire lesz jó az úgóiaknak. Úgyhogy itt két különböző projektről van szó, és ezt nem győztet hangoztatni, ugye én végignéztem a helyrajzi számokat, mert ugye most már ezt ilyen szinten lehet követni, egyébként nagyjából itt véget is ér a történet, mert ha ezt ilyen szinten nézi az ember, azt már nézők-hallgatók számára nem lehet követhetővé tenni. Valójában, ki áll a másik oldalon? Melyik oldalon? Hát az egyik oldalon áll Zugló önkormányzata, ki az, akivel szerződést kötne? Mi az eredeti beruházóval, aki egyébként eladta a magyar államnak az irodai területeket, amint elkészül? Ennek a nagy részének már építési engedélye van, a többi részének egyébként folyamatban van, és az egész területre van egy kormánykiemelő határozat, abból más egy egész sorozat van. Igen. Amikor valami, valami nem stimmel, akkor mindig születik még egy kormányhatározat, ami azt a pici apróságot is rendezi. legutóbb a övezetbe is bekerült ez a terület, tehát például a közterületeknek a rendezési jogát is megkapta a beruházó azzal, hogy rozsdővezetté nyilvánították, tehát folyamatosan szűkül az önkormányzatnak egyáltalán a, a tárgyalási mozgástere. És hát a kérdés a kérdés, hogy hogyan tovább. Amit lehet látni az eddigi állami okán Lásd, Budai Vár eh, kormányzati palotái, ugye a Márta, Vénaszály Márta is elég sokat próbált tenni azért, hogy azért a, a kormányzati negyed ne egésze ott épüljön meg, hát ebben, ebben nem voltunk nagyon sikeresek ott se, és ugyanezt az erőt vonultatják föl mondjuk jelen esetben. De az elmúlt időben egyébként te az önkormányzat a kivitelezővel? Természetesen folyamatosak a tárgyalások, kivatali szinten, tehát szinten folynak a tárgyalások. Nem és a vállalásokat az továbbra az is fenntartják függetlenül attól, hogy egyébként az állam mit lépett? Így van, tehát a szerződésnek a részleteiről tárgyalnak, illetve a szerződés mellékleteinek a részleteiről tárgyalnak, és jelen pillanatban fenntartják az ajánlatukat. Nyilvánvalóan ők is szeretnének rendezett környezetet, tehát nem a két szép szemünkért, mert hát a, a környezet rendberakása, mondjuk egy csömörű útnak a felújítása, az neki is érdekük, nem csak az. Olyan, De azt tisztáztuk, hogy ez megszűnt -e? ennek következtében magánberuházásnak lenni, mondván, hogy az állam ezt megvette, akkor innentől kezdve ez egy állami beruházás és nem magánberuházás? Hát ez egy nagyon érdekes jogi kérdés. Szerintem ezt a magánberuházás jellegét egy beruházás már akkor részben elveszíti, amikor kormányzatilag kiemelt, nemzetgazdaságilag kiemelt, vagy éppen rózsdővezeti kiemelt területnek minősítik, hiszen onnantól kezdve a hatósági eljárásokba, mi már a teljes államaparátussal állunk szemben, nem csak mi, hanem bárhol az országban ilyen történik, akkor megváltozik a jogi státusz a beruházásnak, és amivel korábban egyeztetnie kellett mondjuk egy települési önkormányzattal abban, a jövőben nem kell. Oké, okay, de magában a földhivatalban, például, kell... például ahogy én tapasztalom, legalábbis az írás azt mutatja, hogy mintha még nem vezették volna be az államtulajdójogát. Hát nem is tudják bevezetni az államtulajdójogát minden adát. Amikor olyan ingatlant vásárolsz, ami még nem létezik csak részben a gödörben, akkor előszerződést tudsz kötni. Tehát az ingatlan megvásárlását a vételi engedély teszi láthatóvá. Tehát amikor egy épület, legyen az vakás, legyen az iroda vagy bármi, amikor használatbevételi engedélyt kap, akkor kerül felrajzolásra a telekönyv és és ezt követően tudja megkötni azt a végleges hatásvételi szerződést, amit már bejegyeznek egy-egyes tulajdonként. Tehát jelen ez az állapot megfelel annak, amit egy földhivatali eljárás mutatni tud. Azt láthatjuk belőle bárki, aki megnézi, hogy az állam 244 milliárd forint értékben szerződés kötött. De egyébként a részletei nem derülnek ki, mert a szerződést nem látjuk, és a 244 milliárd forintból egy 31 milliárdos jelzállók mutat a földhivatali szégy, egy, tehát véletlen ennyi előleget vagy foglalót kaphattak a vásárlásra. Ennyit látunk most, egyébként ennél többet velünk sem osztott meg a beruházók. Egy kérdés még, hiszen valójában egy meglehetősen érdekes napirendi pontról van szó, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz majd a, a képviselőtestületi ülésen. Ugye tárgyalja egy másik napirendi pontban a Zugló Város Központ Kft. név használati kérelmét, amire nézve két verzió is van, megadják, nem adják meg. Ez arra vonatkozik, hogy lehetséges, hogy ezt elutasítja a képviselőtestület? nem bármi lehetséges. Mondjuk a következményei nem ismertek előttem. Ha jól emlékszem, talán három is van ezekből a javaslatokból, már a névhasználat. Van egy, amit hivatalosan benyújtottak, és nekem polgármesterként be kell nyújtanom a testület felé. Ez a rendeletünknek megfelelő névhasználati engedélyezés, vagy nem engedélyezés. Tehát ez az egyik. Van egy... Tetszik, De magát jelen el... pillanatban a Zuglóváros Központ ingatlanfejlesztő Kft. tulajdonában álló olvasom itt azt, ami egyébként a Nemzeti Vagyonkezelő hollapján van, jelen pillanatban akkor egy olyan nevet használnak, amire nincsen engedély? Hát mondjuk úgy, hogy valamikor 6-8 évvel ezelőtt elkezdték ezt használni, az kiderült, hogy engedély nélkül, Igen. ezt az önkormányzat akkor nem nehezményezte és nem is észrevétele, hanem, hogy az akkori önkormányzat szerződött ezen a néven több alkalommal az Uglói Kft-vel. Tehát ha a bírósági eljárást néznénk, akkor ez egy érdekes, Igen. érdekes kérdés lenne, hogyha az önkormányzat láz, így hallgatólagosan tudomásul vette, akkor, akkor mit lehet tenni. De ez egy külön történet. A beruházó hajlandóságot mutat, hogy ezt jogilag rendezzük. Meg lehet így is, meg lehet úgy is. Van más javaslat, ami azt mondja, hogy kössük a a névhasználatot a jövőben az árbevétel egy ezredékéhez. Ez egy meglehetősen szokatlan, de érdekes felvetés. Picit, picit nehéz ennek, ennek utána menni. De ez már inkább politikai indítvány, mint, mint szakmai. A megkereste Miláj Kristófot, de nem válaszolt. de ez csak azért jutott eszembe, mert szerepel egy napirendi pontban a Magyar Úszó Szövetséggel való megállapodás is. Ez mire vonatkozik? A zovodákkal kapcsolatosan egy mm. megállapodás kötünk az Úszossző Magyar Úszó Szövetséggel, 5 éves megállapodás, amely keretében az óvodásaink meghatározott óra számban úsznak. Ennek a, ennek a biztosítását a Magyar Úszó Szövetség vállalja magán. Egyébként. Ez szűnyi út, vagy nem csak arra vonatkozik. Ez több helyszín is lehet. A lényeg az, hogy két órán belül kell tudni elérni azt az úszás komplexumot, amiben az úszás oktatás folyik. A ez, ez lakóhelytől? Is lehet, nem csak a BVSC, Tehát más, máshova is, ahol De A lakóhelytől? A lakóhely... mm. Az óvodától. Az óvodától. Mm. Az óvodától, de az mm. óvoda nem esik messze a lakóhelytől. Mm. ebben az értelemben. És mivel oda visszaszállításról kell gondoskodni, ezért az óvoda az a kiindulási pont. És ennek a, ennek a ennek a programnak a feladata, hogy a gyerek a folyamat végén legalább nyílt vizen száz métert önállóan mindenféle segítség nélkül meg tudjon tenni viszonylag szabályos úszással. Tehát egy úszási magabiztosságot alakítson ki az Innen ez egy nagy előrelépés, mert sajnos nagyon sokat sok olyan, olyan történetet hallani, hogy a Balatonban azok hulladnak. Igen. 18-20 évesen, akik nem tudnak nem Eléggé nemítélhető módon a saját műsoraimat se tudom kívülről, de hetekkel ezelőtt beszélgettem Kovács Gergelyel, és szoba került Viktora Zsoltnak a kutyapárti tagsága, amiben beismerte, hogy a vele szemben való eljárásban tényleg annak idején nem jártak el jogszerűen, de az, hogy ő hosszú ideig, amiről te egyébként beszéltél, a kutyapártnak lenne a képviselője, ennek a valószínűségét kicsinnek találta, de ez nem egy szó szerint. Itt volt. Ugye az, hogyha valakit visszavesznek a pártsoraiba, az nem jelenti azt, hogy az elnökséget arra kötelezik. Ugye ez egy bírósági döntés. Ez egy bírósági döntés, amelyben azt állapították meg, de ez csak a úr elmondásából tudom én elnézést, de nem olvasok után, ennyire nem tartom fontosnak a kutyapárt belügyeit, de az ő elmondása alapján a tagságának a megszüntetését nem tartották jogszerűnek de maga a képviselő úr mondta el nekem, hogy ez természetesen nem azt jelenti, hogy engedik az elnökség azt találhoz, az, ahol azt jelenti, ő talán alelnök volt, azt se jelenti, hogy őt miniszterelnökként fogják indítani, a jelenti, hogy a tapságát jelen pillanatban megtarthatja, és mert nyilván Kovács Gergely szakszeren fogja kizárni egymás eljárásban. Ez nagyjából ennyi. Nem maradunk gondolatok és tervek és programpontok nélkül a jövő héten sem, kellemes Köszönöm szépen is kellemes napot mindenkinek. Viszont kívánom Horváth Csabát hallották Zugló polgármesterét. Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfejöncsi Youtube csatornájára. Kövessék a Facebook oldalt. Ha van anyagi erejük és kedvük, és nem utálnak, sőt, akkor a Patreon oldal felkeresése után a stáb nevében köszönöm, hogyha tovább gyarapítják a bevételeinket. Ugye ez egy kereskedelmi jellegű Youtube csatorna, távolétemben gmail.com és a jövő héten valamelyik alkalom után találkozhatunk a Kuhár Bencével, Adrás, ezt neked mondom, és akkor majd el kell dönteni, hogy ez hétfőn, kedden vagy szerdán legyen, de leginkább hétfőn vagy kedden műsor után, jó? Okay. Köszönöm szépen, viszont látásra, viszont hallásra.